بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم جل بكيمة الله جل جلاله فاندرویم ومتن پردیم و فاله کرکوییم لو دوست از بکیمه ت الله و شوفی محمد صلی الله علیه و سلمی فمینتی شوکت و ته جتو شینگین روقن اتیره دی دیتن فوت تکسای وته دوم لزر دو دوژویم و داسوت ملینات مندور me lezimin e haditheve që i ka përmbledh imam Bukhariu, rahim e Allah, në libnë ti, Al-Adab al-Mufrad. Dhe tashma kemi ju në kapitot që flasim për për mirësin dhe raportet e besimtarër me zvete, dhe si duhet kultivuar dhe si duhet ruajt të këto raporte. Andaj, besimtarët me zvete kanë obligime dhe duhet të kujdesim dhe njëri tjetërit. Kapitulli i fundi ka qenë se besimtari është pasqyrë për besimtaren dhe kemi sjaruar që ka nëmë kupten me qenë pasqyre për te. Tashme kapitulli juës, Bukhario Rahimullah përmen edhe disa elementet të rëndësishme të slatë. Ndo është të për neve nuk janë shumë, të rëndësishme nuk janë shumë, dhe më thonë, që të reqim e mendjen, por ja që në fej kanë dikim dhe feja ka kushtuar rëndësi të madhe gjitha këto për të ruajtur raportet mes besimtarve thot Imam Buhariu rahimullah kapitulli çifret paraqese çfar nuk lejohet të luhet apo të përdoret për lloj tallje ose lloj ë humorja apo hajgare mes besimtarve Nëma është njerëzë me zvete përdorin lojra të ndryshme me lujnë nga njere dhe ma përdorin edhe dheprime që të njallin një humar, të njallin një loj, dhe ma disponim me zvete, por që jo gjithmon njerëzët në këtë aspekt i përmban konfeve të caktuar. Së edhe ka ndohet të nërlozët që një, një dheprimi caktuar i motivuar nga dëshira për disponim për një humar, ka eskaluan e një këtë këptim, ndoshtë të në atësërim raportë, është madhë edhe në konflikt. Andaj, për jadhë në këtë aspekt, në mësën që ti ime të kujdeshëm. Njëre, kur bënë hajgara, dohë të këtë kufi. Edhe, se Ruzet i ka kufi të veta, po, po edhe aspekti dëmëhon e, një loj humori, një loj disponimi, marat, edhe i ka kufi të veta. Në kodrë të se Bukhariur e Himullak ka përmënë <coughs> u përgëmberi Salësëm ka thënë La je e këdhu e khadukum ta asahibihi la iban vë la gjadden fe i dhe e khadu e khadukum asa asahibihi fel erud dhëha ileyhi Muhammedi Alehi Salësëm ka thënë Mosëtë jamër asë kush tjetërit në dënje gjë që i të kanë në dënje gjë që ka dhe kufë që a i përfitën përsa e në Nësë si jam merë qoftë si, dhe më thonë, në formë të, form të hajgarës, apo qoftë për një me. Edhe në qoftë si jam merë një shkab të thjeshtë, le tje këtë në atina. Dhe më thonë, për që është endaluar me a marrë di kujtë, në një gjithë që i të kënë, seriosishtë, për të përvecu, këtë e dimë që është haram. Nësë është lojhajnije, nuk lejotë njëre ka një një prontë të ti, ka dhe qka që ati të konë, teshe ti, ushqimi ti, qka dhe qoftë, që është e ti. Me e mardi kush fsheh u razi, kë është pa dëshim vjedhje. Me e mardi kush dhënë shumë është uzurpim. Gjitha këtu e në të ndaluara, haram, dhe është e qartë. Dhe një mënyr e tilë El raport se po të shmësohet është, është një mënyrë direkt që ndikon në acarim të raportit në konflikt, se nëdiu spoku tenton në me mbrojt pronëti. Nëse s'komun si më mbrojt, tenton me kthyn në formë tjetër kur ti kusha më. Dhe gjithatë këtu i ngarkojnë dhe jashtë raportet, atë ndalëu është që njëri më marr diçka që nuk ka ne këta kanë. Kjo është e diksme. Mirë, po më marr për shembull me jetë me bojagare. Se mërë për një me, për shambull, më jam shifë këpucat, apë. ose për shambull, më jam shifë telefonin, më jam marë. Ajë lypë njëri, ku e ka që fari ka ndodhë. Pasë e në fundë kërëshese për shetësot e po brengosit, so ma ti për ajë shetësot, so ma ti për ajë brengosit në besimtari, ma ti për te këta në gjallë një lojë, humori edhe hejgarë. Edhe njërë këtë e marën me sportivitet, të të të të të të të të të të të të të të ose shkoi duke dramatizuar çështën so e alamati për se somati për shetsuat, ashmati për është, domthon, ashmati për është e, veprimi i suksesshëm. Ka thonë pejgambër se mos e bëk atë punë. Ndalohu atë. Von përmëruj dinitetin e besimtarit. Shikoi besimtari çfarë pozite ka tek Allahu, nuk lejohet më afriksu. Lejohet në mëpas me zëte, patyshim, lejohet në mëpas me zëte edhe një lloj, domthon, ëë humori i haigara pse jo është lejuar atë por ju jo në dëm të dikujt ju jo dukesh çecudi kanë, ju jo dukem mashtru di kanë, ju jo dukem friksudi kanë ti et me qesh. Kanu flehut. Ose çiksen të gjith, ose askush. Mirpo jo që duke e ke çpërdor përshëmull citat në dikujt ti et me u tall me tapa. Nga se kjo atë vëzë është e qartë që njëri përshëmull, njëri përshëmull ka mundësi me prit u aq rond humbin e një humbin e një pasurije ti caktuar, apo diqka që i takon, sa që kur ti tërganë, se ti e ka më reaktan, në që nuk mund më qesu njëre. Mun me, me kalu ko, ose ash e prej të në rëndë, ose friksohet, ose mun tje që ja ka huazot dikujt, ku e dint ti, për shambull? Ja ka huazot dikujt, për shambull, një që që caktuar, telefon, ose ja ka huazot dikujt, për shambull, diqka që nejë menëmë së që ti. Kor ti e mërë, Ose ja merë në amërë të lojes, parëma që farë shqecimi ka përën, në mënda që shë e këthënë, që ka e thëtë njerët, gjithë këtu kalkulime që s'ilën kokën e ti, për gjithë gjithë kohës që ne jam shqef i më në amërë të lojes, janë shqecim për te, nuk lejohet atë. Andë nuk lejohet me e friksu besimtarin, për shemë, në njerëz rranë rrëmë shqefas, ose i dhe në befasi e friksu, në danume është at E ndalojmë këty i ka besimtarin një mjet të brëhtë, ed namën të loos. Këso polun me të. Është e ndalojmë këty armën ka besimtarin. Ed namën të loos. Gjithçka që e dëmton, gjithçka që e shqetëson, gjithçka që e friksoni muslimanin ortë ndanua. Për mirëun e identitetit të muslimanëve para dhe për mirë të raportës me zotë. Shikoni muslimanë sa, domthoni, i vlashum të Allah xhallahu ala. Të domon sa do ti me të kujdesur por Njëri të jetëri, ma dhe dhe për disponimin e jetëri, me së të lasin për iqka për te i kësa e, për. e që sa të njerës të të të tështë, e se kushtë në me menje, po dërës ta i gare me po, po kom lujtë, së hi, së përë, kënë të zhenë, kur kështë njetën e një mirë, por kjo ka këfje, ju jo, gjithë njerës, për shambull, e në lezën njëjtë humonë, po për, për shambull, një me kohenë si tata, Donjës përshajmë sikur veç ka perspektivë e ati. Kur ai është në dispozim, do të ketë dhe më kondisponuam. Kur ai nuk është në dispozim, kur kus bë më kondisponuam, për shembull. Atë ndjen në shiku, nëse donë, nëse donë e e e, e, e relaksuosit situatën për shembull, atë ta bën më pak më mëshie, ta bën më pak më në rregull. Por jo duke friksut i kanë, jo duke për shembull, është çështë që do të që bazisë e forma e tëra don që njerëzit mund të mundi, për dornaf. Prandaj, nëse kjo është ndaluar më, domethënë, në emër të llojis, në emër të një lloji, domun hajgara disponimi më bu, bon, e ndaluar është. Nëse veç e ka këtë ndikim te teatri, çfarë më kur di çka bëhet për një mer, kështu të thash që son ndikon edhe ramull në fiole ron ose me aprovnit të me tër me çështë të tjera, sa më konë ndaluar. Ai scoçja o ka njerën i ka ndodhë dhe që ka të saktume edhe është dëmëtun ato që e ka ndodhë mund të kjetë përshamu kërshit është vra është të lëndu o, me e shëndru këtë në lojën hejgara palen e ti dhe pa apërme ti është të të njëma së është të i përqeshje ndaj nuk duhet që njerëzit si që përmana, të njështën ka vetja tyne Edhe kanë nevojë për humor, kanë nevojë për hajgare e tash, ta mon objekt filonin fizikun. Edhe pse ai është dorësisht disponues, ndërsa ai mund të fiksuhet është thosur se ka paraqyesh. E ndalojmosh atë. Ëmër pas kujdes që njerëzit të ruhen në të ruhen në në në disponimin e tyre të ruhen në gjendën e tyre psiqike, në gjendën e tyre donon no ndryshmë. Mos të fiksohen, mos të bazisen Dhe të so sa ma endikshme situata me ndërnju me botëm. Me ndërnju me botëm. Nga njerë njerë përshambull mund të të tallën, ose të përdurin edhe fjallë për në e mëndaj që të, të boj një faloj hajgarë, mirë për që mund të të gushtu shmovë. Përshambull me thirë në shpe, edhe më, me bo hajgarë përshambull, për Me, me prindin, me nonën, me ndjenë të nonës me lutë, për shambull, për djallën e saj, se i ka ndodhë dhe që ka ose, ose së kumpaqë e saj, që dhe të saktua që mundën me, e shaktua frikët e nona, panikë, për shambull, së so, ardhën e ndikshme, pa në kumpa i gara, për. ka njerës që dim ka përvojt në të rëzëratën, hajgarët e ty në për shambull, kanë shpirë në ndarë me zbasharët, dimë r e poshtë burin ton këtvën, as të, gënjen, pa, pa të kanë dyshime, dinët kufinë, ka paosh atë, gënjen aftë. Po po të vaj gore. Ka ngjoll dyshime ditë të mosha qërcu situata apo. No, vaj gore më jesh shkava. Donjë nuk kanë kufin ai gore aftë. Don't pa në pas kufi ka dallëse. Ti ti ekipe më kesh. Ti duket po qysh po preton pola të therë. E përton tani si lëndem, si bezdisje. Mund të jetë ngjollë dyshime aftë. Mund njërë, të kordar miçime sjerza. Pa gjitha këtu janë çë duhet fit me 113. Shikoj, është mësona mëson me kon të motorit, kujdes shumë. Edhe kur duan më, do të thonë më, më porojnë një foto loji ose pak më dispozitonë kështu më radh. Edhe shukë të pikave kanë këshë, edhe kur kush nuk pe kundëston kët, këshë musliman më zvet, do më kundëspunën po, por më qën pa lëndim. Pa lëndim apo. Përshëm nga nga situata që kanë këshë sa më zvet për shembull, kanë përmend të kaluarin atë kujtohet çka do. Zoti na fal. E ka, prandaj kanqieshme me, me, me injerancën që e kanë pas me veprimet injorante të kaluara që natva po, ka një serioza kur kanbo po kur ka kaluar si to aty kazu Allahu xhelleu ala kanqieshme veprimet e -Vale, kanë të, të kaluara për shembull kanjeran ose ka lutme zveti lojë që nuk lëndon kërkon ande kjo kër është mesatarja edhe dikush nuk jetë i kujdesshëm po pa edhe pala tjetër është shumë e lëndoshme të provon pak, lëshat, dikuj, pak, ma, pak ma të thonë përpjekje kujt për lojë pak më pak mënyrë të hapur të përdorur por padyshim se piknisja duhet me qenë nga pala e parë apo. Të mos më nisni lojë, mos më nisni lojë engjore, nëse vesh pala të mund të më ushteqsu, të më friksu, të më bezdisë këtu më radh. Andaj kjo është mesatarja, po lojës, po disponimit, por jo lëndimet, jo shçetësimet, jo bezdisës, jo ofendimet e askujt, nëse pastaj kanë të ndaluar më. Gjithashtu praj çështja e transheshme në raport me muslimanëve është që me zbesimtarë, me zveti, është të që të odzojmë për të mirë. Në odzojmë për të mirë. Këtu e përmenë, po kërërën mëllat ditë në Ebu Mesud e Lensari, r.a. që le thotë, ka arë njërë të këpëgamberi, sallallahu aleyhu sallam. Edhe i ka thonë, ojë dërgore, laut, ka fëshajime, është e linduarë. Dohenë të poqalanë, nuk po ka mundësi, Mbartë, ka i, në bord, sepse kam mundsi, domthonjë unë më hi pastaj dhe më më vazhdu rrugtimin apo. A ke mundsi më marr ti me vete? Në botë zgjidhje. Kaqon pejgamberi alayhi sallam nuk kam më botë zgjidhje. Nuk kam. Po shkoj tek filani, shpresoj që ai të më botë zgjidhje. Kyri ka shumë të filane që ka udhzuar për tek ai pejgamberi alayhi sallam, edhi ka botë zgjidhje. Kur ka bojë zgjidhje ka armë elëmrues pejgamberi se krye punë me elëmrues se krye punë pun. atë se pejgamberi alayhi sallam men delle ala khairin o fa law mithlu ajri fa'ilihi kush ozon për një punë të bëshme e ka shpërlimi sikur sa që e bona të punë të bëshme çfarë kuptimi merr kjo çfarë kuptimi ka kjo a di çfarë msimë kë ka e qartë doon njerin vjen tek më gambën sallam andajta ndonjë nga raporteve pesëtorësh që kur kanë një politikë më aturki derën edhe kur dikush trashë kanë u për ty e kani shqetësim e kani problem edhe ta turki derën nuk duhet kjo më u kundësti bar se si problem se si bezi se jo e pa bezi se ku është te loja ama tek shpejë ja nevoja se kërkues nuk ka bezija po pa po të mund si minimun i mund Nuk i mundë si me një mu, u zënja kush mund me një mu. A se s'pa ku bëdo, Allah u ndihmu, të kaqë? Nga se, momeni kur Allah u gjellë u alatë në rëzazë, e u zënë dikon kahti, me të rëkit në derën tonë, që te me ndihmu me diçka, me në i kshilë, porosim, sem, intervenim, dërmjetësim, që ka të qofë që mu shmu një mu diçka, që a i ka nevoj. E qënë Allah në derën tonë, dhe se Allah p Meni mundi ulla musliman, meni mundi kujt, meni mundi piniarze kosto choft. Andaj nuk duhet njeri që këtë derë që Allah ja çel me e përplas. Nuk bën. Ose ose e mont të hapra derë duke ndihmu, ose udhëzon për një derë tjetër komun me që na e derë e hapur. Qëse po musliman. Edhe po ju më bezdis nga kërkesa e një njerëzop. Njërzit për shembull mund të jenë si të ndoshme, gjithna sot Ajë njesëri e ti, njesër ështaj, gjitho kush mund tjetë në nevojtë saktuar. A në kjo është e para, nuk ta gemersam, për e kemë e është për shambullë, so gallë në komunën të jasë, zhjetë e ku marrështë. Ka mundësimi të një mutë një me, s'ka mundësimi falë, s'ka mundësimi, ka që tjeshtë është të për. E din kush ka mundësimi një mu, orientëje. Por me orientuë gjithashtë me kujdesë, me elegansë, jo me rendu për shambullë ja bujti k Nështë të s'ka mund të si me krypunë, nështë ati një me i bojnë nga rëkjesë, edhe me pasë kujtjesë këtë dhe ku për orientanë, dhe ku për udhëlanë. Edhe e ka dërgujt e këfiloni. Kur ka shu të filoni, ka krypunë, a i ka gjetë, nga se e ka ditë për i ka meri aleji sërësëmë, së, ku shka mund të si me krypunë. Ka orë e ka informuja e rësa kryo puna. Edhe kjo është një dukatë, ka përshamu dikurs të kryrë një sh që këtë punë bërgim mirë ne i bëmë barë ngarkes deri sot këtë punë kur këtë punë nuk s'rregojmë kry mirë alhamdulillah s'lemërum dhe më e zgjenerin te Allahu sublih falmit kryo punën shikoj edukata e besnën me zotin kalvoj Allahu sublih at putëjta patavë at polemë që kum pos atë lërzhë kum pos kryo punë mirë është alhamdulillah zgjenerin musliman që është nga edukata vet dhe, dhe ka thonë pejgamberi son pasaj Kër e ka dhon që i konkurit pun ka honë Me në delë e le khejrin Kër është uzzan për një të mirë E ka shëllimin sijalli që e ka bua të punë Qëka në nënë kupëtan ki? Kënë nënë kupëtan të në lëzërse Portat e bëmërës janë të shumë ta Nëse e shërka Shërka nga mesia Allah është që i hapë porta besimtarëm e bëmë mirë Mundo që Mundo që gjithë mund më ufutë Më punë të mirën ka një portë Mundo jeni port. Në nukimundsi me, nëse kimundsi do të them, nëse kimundsimi nga porta e veprës ve që ti më bëu atmir, hën. Në kimundsimin nga porta e veprës, kimundsimi nga porta e uzimit, hën nga porta e uzimit. Në kimundsimin nga porta e uzimit, kimundsimi nga porta, për shembull, e ndërmërcimit, hën nga porta e ndërmërcimit. Ekzemplor. Qani përshëmund nuk mundesh drejt me konfirmon shkote filonin. S'u themi thosh nuk di, nuk kam. Pastaj thif filonin ka problem. A më thon martete përshëmund po thuj, thuj mund të shkoj. Gjeni port, bë mirë. Mirë po, çka po të mund të ndosë? Do, në kjo që ka menancim e kuptuese. Kur të vjen dikush me kërkesë në dorë, mos elsha bashh ashtokallave. Se domthon është shumë mirësi e madhe mi u gjin dikujt. Është shumë punë e madhe minimum dikujt. Fakti që Allah e ka thonë ti, duri është hajër për ty aftë. Dije se ai ka pasë mucimin tërë këtu shumë dyr. Allahu xhallahu ka shumë rrap, ka shumë gjë shumë dyr. Fakti që i ka thotë ti, mos e largo bashashtoftë. Mos e ngarkov vetëm për ti mucimin normal, por mos e largo bashashtoftë kallaj. Që rëgjeni mucin që më përdor kët portë që po të hapot për më arrit të k Allahu xhallahu ashurimeve. Për e përshëmbul uh, imam imam Tirmidhi rahimullah Këtë hadit e ka përmenë të kapitë një diturisë në Nënë kur dhe mësën dikën E ke uzun për mirë Kërën ti fletë për shamë të dikujt I fletë për e, Një namaz na file, për namaz duha A i falët, ty të gjënë sevapi Ose për shamë të një nuk umë një, një, një mësu dikën Të uqëre, është një portal është një kanal është një derzë ti u zon IVN sot përfiton nga iders, sa e shpërndaan, sa e aportikon, sa përfiton, ti diën problemin. Pse mos më koha të us për hajrava? Të zojmë, shiko njerëz sot fatrecish suban, me çfarë kanari, me çfarë burr, me çfarë ambicie u zënë për shar. Hespritojnë. Me një çyllë mënyra vet, sa ti përshëm kish sot alhamna koqhet. Të shkrimë ti u qet kanal, përshëmut publikimeve, nuk us ja më kon tia që ligjëran. Në rregull. Po ka tia që më nevojën këtpun. U zoj që i filen dhe la u komësit të akun këtë punë. I filen veni më shë me gjithë këtë mirësi, i filen e tjera, ma djetën shërvimet të rëndam të adonjansë, dikur përshamë mund të jetë mjeshtër për diqka. U zëjtë dikant që me gjithë punë. I filen dëqani. Qfarë do dë pëmire mund është me e bo, duke uzu tjera, duke u alecu pun tjera për dara. Mësimi neglijentë ka shkikë mirësive se këtu ka shumë shumë sevapë. Edhe ka dhënë fund pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka shpërblimin e atij që ka bërë këtë punë. A është mirë sikur se shpërblimi i ati? Shpërblimi i rrugës dor për një vepër është shkolllë, shkolllë. Është shpërlimi për veprën apo edhe është shumë fishimi për punën e veprës e kryer. Apo do një vepër koni se vop. E ka, ka Allahu dhënë se vop në asoj. Neadimse Shpërblimit për një vepë filon nga dhjetë fikshe e dhe Në 700 fesh, ma dhjetë edhe për te i 700 fisht Allah o shpërblen me mirësit e ti, me bujarin e ti sotë dën Ajë që e bën një pun e ka shpërblimin e udhëzimit Ma dhjetë edhe të vepër zvet Dërsa ajë që ka bëdhe kitë pun e ka shumëfishimit e shpërlimit Për adryshme që gjithë mund mbetet ajë që e ka kry punën në avantaj Mbetet Mirë, po, në esenit të shpëllimit, edhe kjo që i ka uzu është, si kur se me buat puna, po, nëse njët i ti është shumë i sinqertë, edhe kalon për pjekë edhe mund në uzu, e merë dhe shpëllimin në komplet vipër, së apërë. Na nuk e dim, tash, me nda me numra, sa ndullë kjo, e dim që që shumë ka më pegamberi sa o sërëm, se së ti e merë shpëllimin edhe të uzimit, po edhe të vipër, së e merë. Sa është shpëll Po në e dimë sa Allah u ka me idhonë të gjithë dhe me i knaxhë. Allah u ka me idhonë edha ti që, që e ka bo veprën, edha i që i ka uzu për veprën. Gjithë dhe ka Allah mundësimi i idhonë dhe sot knaxhen, dy palet, tri palet, katër palet me shpëllimin e Allah të barakotarë. E rëndësish ma është që njeri mos me e privu vetën nga mundësi e shpëllimin. Këmë rëndësish, të mundohështë të hyshtë në, në rahmet të Allahut, Mundojsh të mundohështë të hyshtë në shpëllim nga porta mësimet, e uzimet, orientimin, ndërmjetësimet, veprimet, çka do të thoft, shiko sa ka, ka mundsini më të bëj më mirë apo. Andaj nuk duhet më në një grup të mirën. Nuk duhet sigurisht se, se të përmanë më në një grup, portat që ti hap Allahu xhellahu ala për më bë më mirë. Nga sa të ndosur sigurisht të ka on dietarët. Nëse Allahu xhellahu ala krijesën e tij i ka bëut nevojshëm për ty, ka nevojë për ty. Disa Allah Allahu Xhelalu ka bhuajtë mbadhave. Gasallahu ka shumë kriza që ka mundësi me i bë. Ka mundësi me kuj punë roba si direkt Allahu Xhelalu Allahu po, jo ka çë di dhir. Ja kam një adresë tjetër, nëse ti adresa e kryes së punëve të njerëzve për bursën e nevojës së tyre, di kë është hani madh. A ndajë shumë njerëz bashkë Allahu Xhelalu ka mundësi me ku në pun ku për shërbëj njerëz. Ne të folëm në shërbën bezdisën do të thonë atë shoq se opik kryq rrugës që e merr le rrugën e pagës gjë që po mundësia e madhe smooth, për shambu', për shambu me një njeri smut për shemb një njeri smut a dëgjim gjene për shjamun në spital për shemb shërbimin gjene holmna ka të mirë po ka raste 100 m që shëtsojnë njëri që shkon në spital shkon për zor kurku në spital me shëtit kur është që njerëz në vogël që radhë ata që aty punojnë çfarë mundësie kanë mos se u opmadave Mos u shqetëso, hey këtu. Ha de koha, çka mos të bëhet kripun. Ato e ka thënë Allahu te ti. Të le dhirën apo. Nemoj. Mos u bezdes nga se është dërë e madhe e shpëtimit. Po kudo qoft, në xhami e ka prodikon, në dërë tonë ka prodikon, dyqan tonë ka prodikon. Kudo qoft, diës ato e ka Allah e ka urën tuaj te ty. Ato e ka thur dikush dëshëjtë jepën. Prandaj, qysh Allah që lë të thotë. Ja s'ka mundsi kaullën marufën, një fjallë mirë, thujën një fjallë mirë, ose në ullëzim, kush muhën një krypun, ose thujë, Allahut një moftë, Allahut shkeroftë, Allahut aletsoftë, kaqë, ku shpeshe kjo fjallë mund tjetë shumë dhe me thonëse, e paharrushme, e që nuk duhet njëri me e në egli zhuofën, andajte në ullëzatë, gjitha këtu e portat mund shme, me bo mirë, gjitha, gjitha këtu e litarë, që fëshizo Që do ti më të kujdesim edhe në rastin e lojës e ardhimit, po më pas disponim pseu jo, me kesh me vetë. Alhamdulillah, është e hapur kjo çështje, po ju më lëndua skend. Edhe kur dikush është i lënduar, edhe kur dikush ka nevojë ose është i shtencuar, më shikoj çfarë mund të bëjmë që t'ia largojmë kët besdi dhe kët lëndim që e ka. Allahu Jellalu welalem habu te beshim çdo që të kemi, na mëson që të jemi ngata që i disponojnë të tjerat unë jargujnë brengët e tjereve dhe unë dihmojnë me tërë që ka mundësi dhe me tërë potencion që Allah e kapë të gjindemi të tjereve në situata që ata kalojnë. Kjo është a e përsa që patër për që me lëdu bashkë para juve, më shdojmë inshë Allah edhe me temet e tjera, dhe në takim nashënë, zotë i shmë bleftë, më sëllënë dhamënë dhamënë dhamënë dhamënë dhamënë dhamënë dhamën dhamënë dhamën dhamën dhamën dhamën